Oso pozik daude, bueno, oso hasteguru intentsoa izan da, baina oso oso oso eh, polita erriguztiak parte hartu du eta oso oso guztu daude. Ba orain arte, hogeita lau hor errekorral zeukan lasartek, eta bueno, guk bi ordu du gehiago, jarri izan dizkiogu erronka honi, eta lortu dugu. Antolatzaien artean daukagu Agustin Mujika takolo palazo izan dakoa, hau bera izatez de da, eta duela urte batzuk lazartan egiten zuten rolako maratoi bat, eta handik eh, abiatuta ba, okurritu zitzaigun guk ere antzeko maratoi bat egitea, baina ba, bueno, orduak pixka bat luzatu eta munduko errekorrari eustea erabaki genion, ba, ogeita sei orduko erronka proposatu zerriari.